Два вродливих юнаки у білосніжних строях повели його квітучим лугом. Щебетали солов'ї, кували зозолі, торкотіли горлиці, буяло різнотрав'я, а за кущами калини та могутніми дубами блищав став, як уламок голубого кришталю. Василій укинув прощальним поглядом всю ту красу, всі ті поблагословенні щедроти, які дихали щастям. На узвищі побачив вітряки, церкви і полотнища достиглих хлібів, білих гречок, розквітлих соняшників. Весь краєвид купався в розмаї квітів та плодів, і все чимось нагадувало Україну, але було досконале, прекрасне, без жодного негармонійного штриха. Стогін таки вирвався із його грудей. Все тут з любові, вкотре нагадали йому. Земна Україна гине від ненависних прибульців і нащадків поневолювачів, що іменуються українцями. Але дух поневолювача вигнав із них духа любові. Там сонмища холодних, сонних, мертвих. Їхня ненависть та байдужість до краю ударяється о промінь Господній любові і повертається туди, звідки вийшли. Перед ним знову відкрилася сейлива брама, і веселі стражі простелили від неї золотисто-блакитну китайку, по якій і пішов отець Василій до своєї зболеної України. І бачив я сімох ангелів, що стояли перед Богом. І дано було їм сім сурем. І засурмив третій ангел, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип, і спала вона на третину річок та на водні джерела, а ймення зорі тій полин, і стала третина води, як полин, і багато людей повмирали з води, бо згіркла вона. Обявлення Святого Івана Богослова. Кожна мить творить історію. І ця сіра людська ріка, що сонно пливе вулицями і парками древнього міста, несе свої дрімотливі тіла і таке щось та залишає на скрижалях великої долі. Дописується сіра сторінка про сіро-чорний день, і починається новий рядок про день судний. А він уже запалює схід. Ще в цьому липкому молі людських гріхів і неосмисленого рабства зринає перегодований сміх, п'яні голоси, а вже там, за Дніпром, коло древньої ріки... У пралісі третій караючий ангел Поволі підіймає свою сорму, Бо ж немає у неба загати, Щоб зупинити цю сіру ріку виродження, А сонні байдужі лиця зробити сяючими, Очі ясними, а вуста перейняти Каяттям і молитвою. То сонмища богоборців, Червоні і доляни, що обірвали зв'язок землі із небом. Коло брами його долі вже стоїть той, Хто підняв караючий меч і стукає в неї. Над собором злетів дзвін. Він піднявся понад Києвом і киянами. Був чистий і дужий. Любив усіх, хто приходив на цю землю і залишив її. Він, старий, тисячолітній дзвін, Донестями любив Берестову гору, Пам'ятав у ній кожну печеру, Лики святих, Знав кожен крок Антонія і Феодосія, Агапіта. Колись він розкошував на цих схилах, Досхочу купався у дніпровських хвилях, пив воду з лебіді і почайне, бачив січу і море. Бачив силу селену смертей, перебрів ріки сліз і крові, пам'ятав про чани праведників, ницих і грішних, але ніколи не бачив такої моторошної смерті духу. Не бачив, щоб колись у цьому місці ходило стільки мертвих людей. Добре знав язичників, що ненавиділи його, але вони були живіші, значно живіші оцих червоно-сірих ідолян, що з вершини другого тисячоліття стрімко сходять у безодню. І вжахнувся древній дзвін. Побачивши стільки духовних мерців у живій плоті, Стільки нехрестів і долян із червоною зіркою на чолах, Їхнє поклоніння було найогиднішим, Яким грішив земний рід. Ця лінива сіра ріка наслухає лише власну плоть, Забувши про останні дні Великого посту, вона п'є, об'їдається м'ясивами, блудодіє, зачинає дітей і засмічує простір убогими думками і гріховними словами, оминаючи вселенську, зцілюючу ріку очищення. І зітхнув старий дзвін, дивлячись на мертвих і напівживих ідолян. Літав, вдивлявся великих хрещених і нехрестів, шукав серед них живих і раптом стрепенувся, зраділо. Он та, що спускається до Лавської брами, була жива. Від неї ішло світло, дуже чисте, вона одна із небагатьох, хто пливе у цій монотонній сірій ріці. Іде осторонь по береговому узвишші, але сіро чорні буруни наритають і на неї. Вона вибирається з під них і знову прошкує серед тих, кого небагато. То була Марія. Біля брами сиділи жебраки. Роздала їм гроші і зайшла на лавське дворище. Довго дивилася в Понизе, туди, де пульсує могутня артерія Дніпра, переганяючи хвору кров через недуже серце України. А потім купила свічку і спустилася в печери. Почувала себе добре у цих лабіринтах, де в темряві було стільки світла. Воно линуло від мощів святих від ікон. Марія входила у ті золотисто-срібні потоки, як у тихоплинну ріку. Біля знайомої хвіртки, за якою тягнувся лабіринт із каплицями-келіями, зупинилася. Перехрестилася і зайшла. Тихе мерехтіння свічок висвітлювало їй дорогу. І раптом неначе хтось взяв її за плечі і зупинив. Вклякла і відчула, як її огортає світло. Вона викупується в ньому, занурюється усе глибше і глибше, як у теплу прозору воду. Обернулася і побачила велику ікону. На троні сиділа Богородиця, тримаючи малого Ісуса на руках. А поруч стояли Києво-Печерські святі Антоній та Феодосій. Від чола Богородиці линуло таке сяйво, що Марія несподівано розплакалася. Плечі її затремтіли, сльози рясно бігли по щіках, так неначе вони давно збиралися, і хтось зрушив загато. Що це зі мною? запитала подумки. Чого це я плачу? Почувала полегкість і від своїх сліз, і від цієї дивовижної ікони, що мала таку вражаючу силу. Пресвятая Богородице, святі Печерські, як мені далі жити? Як вибратися із тої трясовини, що засмоктала мене? Я ось уже майже сім літ живу грішно, не люблячи свого чоловіка, а люблячи того, з ким ніколи вже не можу бути. Я грішниця не з власної волі. Не знаю, як я могла зробити той малодушний вчинок, як могла вийти за нелюба. Допоможіть мені вийти з цього тяжкого випробування». Я щодня прокидаюся із думкою розлучитися із чужою мені людиною, а хтось, мов би, в'яже мені руки, в'яже мою волю, почуття, і я не можу цього зробити. Як мені вийти із цієї ганьби, із цього чужого, немого життя? Бо я щодня оскверняю свою душу ненавистю до того, хто зветься моїм мужем. Але насправді ніколи не був ним. У нас у кожного своє життя. Як мені вийти з цієї біди? Через молитву. Неначе почула чітке і прозоре. Через її поріг вийдеш на волю. Читай псалми, ходи до сповіді причастя. Марія звернулася було таке відчуття, що ці слова промовив хтось поруч, але нікого не було. Вона торкнулася востами дивовижної ікони, перехрестилася і пішла до виходу. Ішла парковою алеєю. Була субота. Весняний Київ розлив гречані полудневі меди, Щедро викупував у них веселий, безтурботний люд, що прогулювався хідниками, їв морозиво, пив пиво, сипав сміхом та цинічними анекдотами. Котив візочки з малюками. Він сито і вдоволено поглядав на навколишній світ, навіть не здогадуючись, що його душа не єднається з душею дерев, цими схилами і банями церков та соборів, на яких усе ще спочивала Божа благодать. Минула дитячий майданчик і повернула на схили. За кущами бузку почула збуджені чоловічі і жіночі голоси. Вони прийшли у парк відпочити. Їхні грубі, брутальні викрики, розкутий регіт, мова – вносили шалену дисгармонію у київський весняний світ і ці паркові схили із залишками монастирського горіхового саду. Аж сахнулася і подалася стежкою геть, щоб не чути того лементу. І раптом її слух вловив щось сонячне і чисте. «Мамо, сплети мені віноцок із отих тих «Золотеньких квітоцюк! Я буду на це молода!» Дівчатку років трьох-чотирьох пролетіло метеликом поз Марію і зігнало з її душі сіру пташку, що клювала й клювала її до крові. «Альона!» – різко мовила молода тілиста жінка. «Я тебе за ці жлобські штучки язик вирву! Ти обалділа?» Не можеш по чоловічески розговарівать. Дівчатку подивилася на матір, а тоді перевело погляд на Марію, неначе шукало в неї захисту. Марія зупинила на жінці погляд і запитала Скажіть, що означають жлобські штучки? І що таке, по вашому, розмовляти по чоловічески? Це у вашому розумінні українська і російська мова?